3. Планету можна колонізувати таким чином. Набираєте дві-три сотні охочих, дозволяєте їм спакувати те, що вони повважають за потрібне, викидаєте на планети за їхнім вибором, кажете «бувайте» і повертаєтеся десь через рік, коли вони всі померли від недоїдання, викликаного недбалістю чи браком припасів, або їх знищили представники іншої раси, які пригладіли цю планету для себе, і забираєте кістки. Це не найкращий спосіб колонізації. За той непристойний короткий період, який виділили нам для підготовки, ми з Джейн перечитали купу звітів про організацію диких колоній саме так і лише утвердилися у такій прикрій думці. З іншого боку, ніхто не стане висаджувати 100 тисяч переселенців на геть новій колонії і споряджати їх усіма благами цивілізації. Звісно, союз колоній має у розпорядженні відповідні ресурси і може організувати дещо подібне. Якщо забажає. Але не все так просто. Незалежно від того, як близько умови на новій колонії наближаються до земних, починаючи зі сили тяжіння довжини орбіти маси планети, складу атмосфери і закінчуючи хімічною будовою живих організмів, це не Земля. І навіть не будь-яка з планет, що їх колонізувало людство. Отже, нема жодного способу дізнатись, які саме неприємні сюрпризи приберегла ця планета у своїх потайничках. Навіть Земля доволі винахідливо породжує нові хвороби задля знищення своїх рідних необережних мешканців. Але ж ми її уродженці. Для усіх інших планет ми є сторонніми тілами. А що робить будь-яка жива система з чужорідними організмами, самі знаєте. намагається якнайшвидше їх здихатися. Ось цікаві факти, які я дізнався, вивчаючи звіти невдалої колонізації планет. Навіть без урахування диких колоній, перша причина невдач – це не територіальні суперечки з іншими расами, а місцеві комахи, які вбивають переселенців. Атаку з боку розумних істот відбити можна. А як боротися, коли проти тебе повстає екосистема? Незбагненно. Висадити 100 тисяч колоністів на планеті тільки для того, щоб спостерігати, як швидко їх викошують місцеві інфекції, котрих ви не можете вчасно подолати, марнування людських ресурсів. Не можна відкидати і територіальні суперечки. Імовірність нападу на людську колонію в перші 2-3 роки існування на порядок вище, ніж у будь-який інший проміжок часу. Колонія часто заклопотана проблемами виживання і через це приступна для нападів. Присутність на новій колонії гарнизону КСО навіть значного. Фактор неістотний порівняно з тією міцю, яка тут з'явиться за 10-15 років з появою орбітальної станції. А сам факт колонізації планети робить її тільки привабливішою в очах чужинців, бо переселенці виконали чорнові справи. Лишається змести їх з лиця планети і оселитися там самим. Отже, висаджувати на планеті десант зі 100 тисячами переселенців – це не тільки марнування ресурсів. Навіть не зважаючи на те, що союз колоній активно працює на Землі з країнами Третього світу на предмет колоністів, якщо він почне втрачати 100 тисяч осіб при кожній невдалій спробі, невдовзі потік охочих висохне. На щастя, між цими двома сценаріями Є влучний компромісний варіант. Він полягає у такому. Берете 25 сотень осіб, плюс-мінус, висаджуєте на планеті ранньою весною, забезпечуєте надійною та міцною технікою, що покриває їхні нагальні потреби, і дає змогу освоїти новий світ. А потім протягом 2-3 років скеровуєте туди ще 1000 за 10 переселенців. Ця друга хвиля має за наступні років 5 підготувати ґрунт для наступних 50 тисяч новеньких і так далі. Зазвичай проводять п'ять хвиль початкової колонізації, щоб довести чисельність колонії до мільйона мешканців, розміщених по численних невеличких містечках та в кількох порівняно великих містах. Після закінчення п'ятої хвилі та формування сталої інфраструктури колонізація перетворюється на безперервний процес. При досягненні 10 мільйонів населення імміграція сюди зупиняється, планета отримує автономію у межах федеральної системи Союзу колоній, а людство – ще один запобіжник, від загрози знищення себе, як виду в руках безжалісного Всесвіту. Але все це досяжно тільки за умови, що перші 25 сотень виживуть у ворожій екосистемі, витримають напади чужинців, подолають власні організаційні похибки і банальну повсюдну смугу невезіння. 25 сотень колоністів – достатньо багато, щоб розпочати процес перетворення планети під людські потреби. І не так багато, щоб рвати на собі волосся у разі загибелі колонії. Звісно, СК трохи посумує, а потім рушить далі. До речі, момент суму – опція факультативна. Цікаво бути одночасною і критиком і витратним матеріалом у прагненні людства заселити космос. Чесно кажучи, нам краще залишитися на Геккельбері. «Гаразд, здаюся», – сказав я, показуючи на масивний контейнер, який затягували у вантажний відсік Фердинанда Магеллана. Викладати, що там у середині. Альдоферо, бригадир вантажників, звірився з декларацією на планшеті. У ньому обладнання для заводу переробки стічних вод, відповів той і показав на низку контейнерів. А там каналізаційні труби, камери від стійника і машини для перевезення відходів. Тобто сортирів на Руануку не буде, задумливо мовив я. Будемо срати в пакетик. Це не питання комфорту, відповів Ферро. Ви вирушаєте на планету шостого класу, екологічна система якої не сумісна з нами. Отже, вам знадобиться будь-яке добро. А цей завод переробить ваші біологічні відходи починаючи з лайна і закінчуючи кістками на стерильний компост для ланів. Мабуть, це найважливіше з усього обладнання, що ви везете. Тому треба пальнувати, щоб його не зіпсували. Я посміхнувся. Здається, ви знаєтеся на каналізації. Що є, то є, і зукнувся Але ще краще я розуміюся в комплектації вантажу для нових колоній. Займаюся цим уже 25 років, і ми постійно комплектуємо вантажі. Покажіть мені декларацію, і я розкажу, що то за планета, на яку відправляєте вантаж. Який там клімат, сила тяжіння і чи взагалі протягне колонія до кінця першого року? Може вам цікаво почути, звідки я дізнався, що ви будете облаштовувати колонію в несумісній екосистемі? Йдеться не про очисний завод, звісно, бо він – частка стандартного набору будь-якої колонії. Звісно, цікаво, вигукнув я. Феру поклацав на планшеті, вивів на екран список контейнерів і простягнув мені. Гаразд, давайте спочатку. Харчові запаси. До кожної колонії відправляємо тримісячний запас концентратів і базових харчів, розрахований на кожного члена колонії, і ще один місячний запас сухого пайка, який дають колонії час розпочати полювання на місцеву дочину та почати добувати їжу власними силами. А у вас – шестимісячний запас харчів та сухпайків ще на два місяці. Такого роду вантажі призначені для планет з несумісною екосистемою, тобто ви не зможете вживати місцеві продукти. Це незвично навіть для планет із несумісною екосистемою. Зазвичай туди беруть чотиримісячний запас. І чому нам дали більше, ніж іншим? Я насправді знав відповідь. Як-не-як як, начальник колонії, але хотів перевірити, чи насправді цей феро настільки гарний, як хвалиться. Феро посміхнувся. Відповідь перед вами, містерепері. Оскільки вам виділено подвійний запас відновників та удобрювачів ґрунту. Це свідчить про те, що ґрунт там поганий, для вирощування звичних для людини рослин а додатковий запас харчів дасть час на випадок, якщо якийсь ідіот недостатньо добре угнуїть поле. Усе правильно, підтвердив я. Ще б пак, хмикнув Феро. І наостанок, у вашому медичному вантажі більше, ніж зазвичай, протиотрутних препаратів, що типово для несумісної екології. А ще чортова купа ветеринарних детоксикантів. Що нагадали мені? Феро забрав планшет і вивів на екран наступний список контейнерів. Не забудьте дати вам Подвійний запас кормів для худоби. Бачу, ви справді майстерно знаєтеся на комплектуванні феро, похвалив я, ніколи не мріяли самі вирушити кудись. Боронь Боже. емоційно відреагував феро. Надто багато колоній, які я споряджав, не вижили. Буду щасливий завантажити корабель, вивантажити його на місці, помахати вам ручкою на прощання і повернутися додому на Фенікс до дружини й кішки. Не ображайтеся, містере Пері, дурниця, махнув Яркою. Отже, кажете, що можете визначити. З декларації Ви живе колонія чи ні. Що скажете про нас? Ви запаслися на всі випадки, відповів Феро. З вами все буде добре. Але деякий вантаж викликає запитання у вас тут є речі, які я раніше ніколи не відправляв. Повні контейнери з допотопним обладнанням. феро простягнув мені декларацію. Дивіться самі, у вас тут повний набір обладнання для кузні, зразка 1850 року. Я й не думав, що таке обладнання ще існує за межами мандрівних розважальних ярмарків. Я пробіг по списку очима. У нас серед колоністів є меноніти. Вони вважають, що краще не використовувати сучасних технологій, якщо цього можна уникнути, аби не бентежитися. «І скільки їх там у вас усього?» – запитав Феро. «Сотні, дві, дві з половиною». Я повернув планшет. «Он як? Що ж, дається, ви доволі добре підготовлені до будь-яких несподіванок, аж до мандрівки у часи дикого заходу. Якщо колонія схибне, то точно не через нестачу інвентарю». Отже, винуватити у цьому можна буде тільки себе, зіткнув я. Напевне, відізвався Феру. Гадаю, ми тут усі сходимося в одному. Ніхто не бажає, щоб наша колонія зазнала поразки, мовив Манфред Трухіліо. І нам це, здається, не загрожує. Але мене дещо непокоїть деякі з прийнятих рішень. Думаю, вони ускладнюють справи. Народ за столом схвально закивав головами. Савітрі праворуч від мене позначило записнику, хто саме закивав. На іншому боці столу? Джейн сиділа незворушно, але я знав, що вона також рахує голови. Розвідники у відставці залишаються розвідниками. Перше офіційне засідання Рогануку наближалося до завершення. За столом окрім нас із Джейн, як керівників колонії, було ще й десятеро представників від десяти груп переселенців, які мали стати нашими заступниками, принаймні теоретично. Але тут, у реальному світі, між ними вже розгорілася боротьба за першість. Манфред Трухільйо спробував захопити ініціативу. Саме він на посаді представника від Ері ОСК кілька років тому розпочав компанію, щоб дозволити колоніям самим освоювати нові планети. Манфред розлютився, коли департамент із колонізації втілив у життя його ідею, але самого не призначив очільником. Він ще більше розізлився, коли лідерами колонії настановили нас людей, про котрих він не чув і до яких пієтету не мав. Проте розумно приховував розчарування за простопорожніми загальними словами. А впродовж усього засідання завзято намагався підколоти нас іржень, до того ж зробив це витончено. Ось, наприклад, наша рада, мовив Трухілля, обводячи поглядом присутніх, у кожного з нас є повноваження представляти на цьому зібранні інтереси своєї групи. Не маю сумнівів, що усі ми гідно виконуємо свої обов'язки, але наша рада лише дорадчий орган при керівництві колонії. Дорадчий, наголошую, не можу не поставити питання, наскільки високоякісно ми зможемо представляти тут. Інтереси своєї спільноти. Ми ще навіть не відчалили, а він уже підбурює до революції, подумав я. На жаль, часи, коли у мене в голові був розумник, і я міг поділитися думками з Джейн, залишилися у минулому. Проте, перехопивши мій позор, вона достатньо чітко зрозуміла, про що я думаю. Керування новими колоніями здійснюється згідно з інструкціями Департаменту із колонізації. Перебила його Джейн. В інструкціях зазначено, що керівники колонії – єдине джерело адміністративної та виконавчої влади. Наші справи будуть кепськими, якщо ми після прибуття почнемо з кожного питання скликати загальні збори. «Я зовсім не сумніваюсь у ваших професійних якостях», – заперечив Трухілію. «Лише хочу, щоб наша участь у керуванні дала практичні результати. Дехто пов'язаний з цим проєктом ще з тих часів, коли той був тільки на папері. У нас купа напрацювань. Особливо, якщо взяти до уваги, що ми приєдналися до проєкту два місяці тому», – додав я. «Ви недавній, але безцінний набуток до нашої спільної справи», – мовив Трохілля. Бездоганно. «Дуже хочеться сподіватися, що ви отримаєте користь, якщо долучите нас до участі в ухваленні рішення». «Здається мені, що ті інструкції з колонізації були видані небезпідставно», – сказав я, «дезяка колонізував десятки планет і безсумніво розуміє, як це робити». «І колоністи були вихідцями з відсталих земних націй», – направ Трохілля, «і не мали переваг, котрі є у нас». Я відчув, як поруч напружилася Савітрі, пихаті старих колоній, що їх заснували західні країни ще до передачі колонізації в руки СК. Завжди її обурювали. «Про які такі особливі переваги, ви кажете?» – втрутилася Джейн. «Ми з Джоном прожили сім років серед тих колоністів та їх нащадків. Присутня тут Савітрі одна з них. Я не бачу помітних переваг над нею у тих, хто сидить за цим столом». «Можливо, я невдало висловився», – винуватимовив Трухіліо, готуючи Підозрюю чергову отруйну промову. Можливо. Можливо. Я не дав йому часу зібратися з думками. Одначе, боюся, це питання суто академічне. Рекомендації ДЗК не надто гнучки щодо адміністрування колонії першої хвилі та не дають жодних знижок стосовно попередньої національної приналежності колоністів. Ми маємо ставитися однаково до всіх колоністів, незалежно від того, звідки вони родом. На мою думку, це мудре рішення. Чи не так? Трухілі замовка, вишукуючи обхідний маневр, вочевидь роздратований таким поворотом у дискусії. Ну, звісно, по хвилі обізвався. це чути. Отже, поки що продовжуємо дотримуватися рекомендацій ДЗК. А тепер, поспіхом додав я, перш ніж одумався Трухілі, хто ще бажає висловитися. Мої люди скаржаться на розподіл по каютах, сказав Павло Гот'єрес, представник від Хартуму. А що не так? – уточнив я. Дехто незадоволений, що їх поселили надто далеко від інших наших переселенців з картуму. Але ж корабель має довжину кілька сотень метрів, нагадав я, та інформація щодо розміщення у каютах доступна на планшетах. Жодних проблем розшукати, де хто мешкає. Це зрозуміло, відповів Гут'єрес. Але, я думаю, вони очікували, що їх розмістять компактними групами. Саме цього і не робимо принципово, мовив я. Після прибиття на Руанок, «Не буде серед нас ані хартомців, ані ерійців, ані кіотців», – як кивнув у бік Хірама Йодера, той кивнув відповідь. Ми і всі станемо роганокцями. Можемо розпочати просто зараз. Нас лише дві з половиною тисячі. замало щоб розбитися на десять колін». «Дуже влучне зауваження», – подала голос Марі Блек із Русі. «Але я не думаю, що наші люди швидко позабувають своє коріння». «І не чекаю на це», – відгукнувся я. «І не хочу, щоб вони забули». Проте сподіваюся, що всі не будуть озиратися на минуле, а зосередяться на сьогоденні. Точніше, на найближчому майбутньому. Наші колоністи є представниками своїх планет, додав Трухіліо. Отже, розумно зробити саме так, мовила Джейн. Принаймні, поки що. Коли прибудемо на Роанок, зможемо повернутися до цього питання. Марта Піро з Чунгво підняла руку. Подейкують, що з нами летять на Роанок два обміни. Це не чутки, відповів я, а чиста правда. Хікорі Дікорі, члени моєї родини. Хікорі Дікорі? перепитав представник Франкліна лічен. Так назвала їх моя донька, коли була маленькою, пояснив я. Якщо не секрет, можете пояснити, як два обіни стали членами вашої родини, уточнив Піро. Наша донька тримає їх як домашніх тварин, відповіла Джен. Її слова викликали напружені смішки непогано. Після години незавалюваного шпилькування з боку трохіліо, Непогано додати собі трохи авторитету крутих людей, спроможних тримати небезпечних чужинців як домашніх улюбленців. Ви маєте викинути того сучого сина трохілю у відкритий космос, зауважила Савітрі, коли кімната для перемовин спорожніла. Заспокоюся, сказав я. Просто дикого хлібом не годуй дай покерувати. От і я розблакитрухіллю утворюють власне політичне угруповання, сказала Джейн. Ну і зрозуміло, трохілю зараз біжить до Кранжича переказати подробиці наших зборів. Їх обох водою не розлити. Але поки що це проблеми не становить, сказав я. Поки що ні, погодилася Джейн. Інші регіональні лідери не підтримують лінію Трухіліо, а рядові колоністи зайняті посадкою на борт. У нього не було часу познайомитися з кимось на Ері. А якби і так, у нього все одно немає шансів натиснути на ДЗК, щоб замінити нас. Секретар Белл ненавидить Трухіліо ще відтоді, коли вони обидва були представниками своєї планети. Розвинути його ідею та довірити нам очолити колонію, длябив іще один шанс утерти йому ніс. Генерал Рибіцький попереджав, що ця справа набула політичного забарвлення, нагадав я. Генерал Рибіцький має звичку не договорювати багато з того, що нам варто б знати, парирувала Джейн. Погоджуюсь з тобою, кивнув я. Але у цьому випадку він сказав правду. Гаразд, не будемо підганяти події. У нас і без цього достатньо проблем, а коли Магелан відчалить від станції «Фенікс», Хлопоту лише додасться. До речі, я обіцяв Зої звозити її сьогодні на Фенікс. Хтось іще бажає з нами? Поки що наша компанія – це я, Зоя та обидва обміни. Я Пас, мовила Савітрі. Мені ваші гікурі Дікорі в печінках сидять. Ти знайома з ними майже вісім років, зауважив я. Так, майже вісім років, погодилася Савітрі. По п'ять хвилин зараз. Доведеться попрацювати над нашими тривалими стосунками. Як хочеш. Я повернувся до Джейн. А ти? У мене зустріч з генералом Сілардом, відповіла вона, назвавши ім'я командувача спеціальними силами. Він прагне увійти в курс справи. Зрозуміло. Отже, ти також не з нами. А що ви збираєтеся робити на Феніксі? – запитала Джен. Провідемо батьків Зої. – відповів я. – інших. Я став перед могильною плитою, на якій були викарбувані імена батька, матері самої Зої. Та до смерті Зої вибили через хибне припущення, що вона загинула під час нападу на колонію, зрештою, як і дату смерті батька, лише роки життя матері були точними. Зоя присіла навпочіпки, щоб краще роздивитись імена. кікорі дікорі увімкнули свідомість, аби утримати десятисекундний екстаз від усвідомлення, що стоять над місцем упокоєння бутена, а потім вимкнули пристрій і байдуже відійшли у бік. Я пам'ятаю, як була тут останнього разу, мовила Зоя, бокетик квітів, що вона зібрала тоді, все ще лежав на плиті. Того дня Джен запитала, чи не хочу я жити разом із вами. «Правильно», – відізвався я. Ти дізналася, що мешкатимеш зі мною раніше, ніж мені стало відомо, що житиму з вами обома. «Я думала, у вас від Джен любов», – додала Зоя. «І ви давно планували жити разом». «Так і є. У нас любов. І ми планували. Але тоді були ускладнення». «У нашій родині ускладнення на кожному кроці», – зіткнула Зоя. «Тобі 88. Джен на рік старший за мене. А я – донька зрадника» а ще ти єдина у всесвіті дівчина, в якої є власний ескорт із зобінів. І це ще не всі складнощі, – мовила Зоя. Вдень звичайна дитина, а вночі перетворюється на об'єкт поклоніння цілої раси чужинців. Бувають і гірші розклади, – заперечив я. Напевне, – погодилася Зоя. Напевне, ви мріяли. Якщо я стану об'єктом поклоніння чужинців, то це відірве мене від домашніх проблем, так? Не думайте, що я цього не помітила. Ми не хотіли, щоб ти на цьому пояснив я. Щиро дякую, кинула вона і махнула вбік надгробка. Навіть тут усе складно. Я жива, а в могилі замість батька похований його клон. Єдина справжня людина з усіх трьох це моя мати, моя справжня мати. Усе й насправді дуже складно. Мені шкода. Зуя знизала плечима. Я вже звикла. Загалом не все так погано. До того ж це розширює світосприйняття. У школі, коли я чула, як Анджалі Чечадна скаржиться на свої проблеми. То думала, ой, дівчата, ви і гадки не маєте про справжні проблеми. Радий чути, що ти з ними ладнаєш. Намагаюся, мовила Зоя. Маю визнати, що той день, коли ви з Жень розповіли правду про мого батька, був найважчим у житті. Для нас він також не був радісним, визнав я. Але ми вирішили, що ти маєш право знати. Знаю, Зоя підвелася. Ви теж маєте розуміти, що значить прокинутися вранці, вважаючи свого рідного батька видатним очинним а лягти спати з думкою, що він міг спричинити знищення людської раси. Неприкольно. До тебе він дуже добре ставився. І ким би твій батько не був, і що би не робив, тебе він виховав правильно. Зоя підійшла і обняла мене. Дякую, що привіз сюди. Ти класний чувак, мій підстаркувати татусю. А ти чудова дитина, моя неповнолітня донечко, відповів я. Ну що, повертаємося. Зачекай хвильку, сказала вона, повернулася до могили, швидко стала на коліна. І поцілувала камінь. Підвелася з виглядом засоромленого підлітка. "Я зробила так, коли була тут востаннє", пояснила. "Хотіла перевірити, чи відчуваю те саме". "І як?" "Відчула", відповіла вона, усе ще збентежена. "Гаразд, ідемо". Ми пішли до виходу з складовища. Витягнули планшет, я викликав таксі. "Магеллан тобі сподобався?" запитав я дорогою. "Прикольний", відповіла Зоя. "Давно я не бувала на космічному кораблі, і вже забула, як там. А він величезний". Має вмістити дві з половиною тисячі переселенців з усім їхнім скарбом. Це зрозуміло, відмахнулася Зоя. Просто кажу, що він велетенський, але його почали заповнювати там уже є колоністи. Я познайомилася з кількома, тобто мого віку. Хтось подобався? запитав я. Парочка пристойних є, відповіла Зоя. Здається, одна дівчина не проти заприятелювати і її звати Гретхен трохілію. Ти сказала трохілію? Зоя кивнула. А що ти її знаєш? Ні, але я знайомий з її батьком. Світ тісний, дорічно зауважила Зоя. І скоро стане ще тіснішим, додав я. Влучно підмічено. Зоя озирнулася навкруги. Цікаво, я коли-небудь сюди повернуся? Ти вирушаєш лише до нової колонії, а не на той світ. Зоя посміхнулася. Стається, ти не звертав уваги на могилу, старе гане. На тому світі я побувала. Смерть не проблема, не те, що життя. Джень лягла відпочити, повідомила Савітрі, коли ми із Зою увійшли до апартаментів. Сказала, що погано почувається. Я здивовано підняв брови. На мою думку, Джейн була найздоровішою людиною з усіх, кого я зустрічав, навіть після того, як її запроторили у звичайне людське тіло. Так зрозуміло, відреагувала Савітрі, помітивши моє здивування. Мені це також здалося дивним. Вона сказала, що з нею все добре, але попросила не турбувати її принаймні кілька годин. Гаразд, не заперечив я. Дякую. Ось все одно ми зі Зою збиралися на оглядову палубу. Підеш із нами?» Джейн попросила мене попрацювати над документами, поки відпочиває», – відповіла Савітрі. «Якось іншим разом». «Бачу, для Джень ти вкалуєш до сьомого поту, не те, що для мене», – зауважив я. «Це питання харизматичності лідера». «Дякую на доброму слові», – мовив я. Савітр зробила заперечливий жест. Надішлю вам повідомлення на планшет, коли Джейн прокинеться. Ідіть уже, ви мене відволікаєте». Прогулянкова палуба на Магелані була виконана у вигляді невеличкого парку, і тепер її заповнили колоністи та члени їхніх родин, які прицінювалися до розваг, запропонованих на борту корабля на період тижневої мандрівки до точки стрибка, а звідти до Руануку. Тільки на ми увійшли, Зоя запримітила трійцю дівчат-підлітків і помахала їм рукою. Одна відповіла так само і зробила запрошувальний жест. Цікаво, чи це Гретхен Трухіліо? Зоя глянула на мене і побігла до дівчат. Я виштався палубою, роздивляючись своїх підопічних. Дуже скоро вони будуть ставитися до мене, як до керівника колонії. А поки що, на щастя, уваги я не привертав і міг насолоджуватися анонімністю. На перший погляд колоністи здавалося рухалися між собою хаотично, але я через кілька хвилин спостереження помітив деяке купкування в ізольованій групки. Англійська загальна мова для всіх колоністів, але на кожній планеті була і друга мова, чи навіть більше мов, рідних для перших колоністів. Я чув уривки розмов іспанською, китайською, португальською, російською, німецькою. Ви також їх чуєте, сказав хтось позаду. Повернувшись, я побачив Трухілію. «Осі розмовляють різними мовами. Він посміхнувся. Гадаю, ви стверджуватимете, що це відрижка наших старих світів. Сумніваюся, що люди припинять розмовляти рідними мовами коли дістанемося руаноку. Так ви тонко натякаєте, що колоністи не поспішатимуть відмовлятися від національної приналежності, щоб відчути себе новітніми руанокцями. Це лише ствердження. Впевнений, що коли ми всі станемо руанокцями, останнє слово Трохіллю промовив так, немов у рот попала якась колючка. На це знадобиться деякий час. Може і більше, ніж вигадаєте. Врешті-решт ми розпочинаємо цілком нову справу. Не просто започатковуємо чергову колонію старої моделі з одного земного етносу, а змішуємо в колонії різні культури. І відверто кажучи, думаю, що департамент із колонізації мав би зважити на мої застереження і набрати переселенців лише з однієї колонії. Ох, ця бюрократична машина, зіхнув я, вічно паскудить ідеальні плани. Справді так. Трухілля невиразно махнув рукою, немов об'єднуючи різномовну юрму і заразом мене. Ось і відомо, що причина тут насамперед у нашій із секретарем Бел ворожничі. Вона від початку була проти Роганоку, і лише тиск із боку колоній не дозволив їй повністю поховати справу, але ніхто не міг завадити Бел організувати це надзвичайно непрактично зокрема, запропонувати керування колонією двом здібним неофітам без жодного уявлення про небезпечні міни, закладені під проект, що можуть будь-якої миті вибухнути, а потім зробити з них цапа відбувайла якщо діло не вигорить. Маєте нас за уточнив я. Хочу сказати, що ви з дружиною розумні, компетентні люди, але з погляду політичної гри витратний матеріал, – пояснив Трухіллю. Якщо намір провалиться, звинуватять вас, а не Белл. Навіть враховуючи, що саме вона нас і запропонувала? Хіба це вона? Я чув, що ваших кандидатури запропонував генерал Рибіцький. А він достатньо застрахований від політичного скандалу завдяки належності до КСО, яким чхати на політику. «Ні, Пері, коли лайно вибухне, воно полється вниз, прямо на вас із дружиною». «Ви впевнені, що наша справа провалиться, – мовив я, – та, однак, летите з нами». «Так, я впевнений, що колонію може спіткати невдача», – кивнув Трухілі. «І ще впевнений, що існують люди, – секретар Белл серед них, – яких ця невдача втішить, і вони використають її, щоб розквитатися з політичними ворогами, а також прикрити власну некомпетентність». Тому і зрежисурували проект так, аби його провалити. А оберегти його спроможні лише люди з бажанням та досвідом. Наприклад, така людина, як ви. Трухіллі зробив крок у мій бік. Пері, я розумію, що найпростіше за все пояснити це моїм роздутим его. Воно і насправді вражене. Але я хочу, щоб ви задумались ось над чим. На цьому кораблі полетять 2500 сотень людей, які зібрані тут завдяки тому, що 6 років назад я виступив перед Палатою представників КС і закликав надати нам право колонізації. Тож я відповідаю за їхнє життя, а оскільки не в моїх силах зупинити Бел та її поплічників од самовбивчого знищення колонії, саме я наражаю їх на небезпеку. Сьогодні вранці я пропонував вам допомогу в керуванні колонії не через бажання очолити проєкт, а лише тому, що внаслідок обставин, у які вас загнав ДЗК, вам знадобиться уся можлива допомога, адже люди, яких ви сьогодні зібрали, присвятили цій справі кілька років життя. І якщо ми не допомагатимемо вам, на Наприклад, чекає повний провал. Високо ціную впевненість у власних лідерських якостях, ставив я. Ви не чуєте, що я кажу, продовжив Трохіллю. Чорт забирай пері. Та, я бажаю вам успіху, як ніхто. І процвітання колонії. В жодному разі я не збираюся підривати авторитет ваш та вашої дружини. І якщо я так зроблю, то поставлю під удар життя колоністів. Я вам не ворог. Пропоную допомогу в боротьбі з ворогом. Хочете сказати, що департамент із колонізації наражає на ризик 25 сотень людей? Тільки для того, щоб досадити вам? Ні, відповів Трухіллів. Не для того, щоб досадити, а щоб протистояти загрозі зміни їхніх колоніальних методів. Допомогти СК тримати колонії в рамках. І повірте, покласти 25 сотень – невелика платня за такий результат. Якщо ви в курсі, 25 сотень – стандартний розмір базової колонії. Їх ми раз одразу втрачаємо, і однією більше чи менше ролі не грає. До таких втрат ми звикли. Йдеться не про 25 сотень життів а лише про одну базову колонію. Тут є цікавий аспект. Втрата однієї базової колонії відповідає статистичним втратам згідно з протоколом колонізації ДЗК. Але в нашому випадку колоністів зібрали з десяти планет, жодна з яких раніше не брала участі в колонізації. І провал справи відгукнеться у кожній. Провал ударить по духу нації. А тоді ДЗК розведе руками і скаже «Самі бачите, чому ми забороняємо вам колонізацію. Для вашого ж блага». Вони згодують цей аргумент колоніям. Ті проковтнуть його, і все стане, як було. Цікава теорія, зауважив я. Пері, ви багато років прослужили в колоніальних силах оборони, мовив Трухіліо, і на власні очі бачили кінцевий результат політики СК. Чи можете ви, поклавши руку на серце, ґрунтуючись на власному досвіді, сказати, що та картинка, яку я вам щойно змалював, перебуває поза межами реальності? Я мовчав. Трухіліо похмуро посміхнувся. Ось вам привід для роздумів, Пері. Подумайте над цим, коли наступного разу. Вам із дружиною закортить знову грюкнути дверима перед нашими носами на черговому засіданні. Вірю, що ви вчините як найкраще. Він поглянув через моє плече. Здається, наші доньки потоваришували. Я повернувся. Зоя жваво балакала з дівчинкою, яку я помітив раніше, з тією, котра покликала її. Здається, що так. Я погодився з ним. «Я чудово порозумілися, додав Трохіليو. Думаю, що це є початком колонієронок. Може нам слід скористатися їхнім прикладом. «Щось мені слабко віриться у безкорисливість Манфреда Трухіліо», – сказала Джейн, лежачи в ліжку. Бабар розвалився біля ніг і радісно лупив хвостом. «Тоді нас двоє. Я сидів у кріслі коло ліжка. Але проблема в тому, що не можу проігнорувати його слова. Чому ні?» Джейн потягнулася до глечика з водою, що стояв на столику біля ліжка. «Я взяв глечик і налив склянку. Пригадую, що Хікорі казав про планету Ронок. Я простягну склянку». «Дякую», – мовила вона і двома ковтками влила воду в себе. Ого, здивувався я, ти точно почуваєшся краще. Усе нормально, відповіла вона, просто пити хочеться. Я налив ще. Другу порцію вона випила не так жадібно. Ти почав про Хікорі, нагадала. Хікорі стверджує, що руанок належить обінам, і якщо департаменту із колонізації на руку, щоб колонія схибила, тоді його слова мають сенс. Тобто навіщо торгуватися за планету, якщо знає, що колоністи не зможуть її втримати? «Саме так», – погодився я. «Іще одне. Сьогодні я спостерігав за завантаженням і з начальником складу пройшовся по списку. Той стверджує, що ми беремо на борт купу застарілого обладнання». «Імовірно, це вимога менонітів, припустила Джейн і допила воду. «Так я йому і пояснив. Але після розмови з Трохіллєю ще раз продивився вантажну декларацію. Начальник має рацію. У нас антикваріату більше, ніж знадобиться менонітам. «У нас нестачує обладнання», – уточнила Джейн. У цьому і справа. У нас нема нестачі. У нас купа застарілого обладнання, але не замість нового, а на додачу. Джейн замислилась. І що, на твою думку, це може означати? Не впевнений, що це взагалі щось означає, відповів я. Помилки з обладнанням трапляють і часто і густо. Якось під час служби в КСО нам помилково надіслали контейнер із шкарпетками замість медикаментів. Може тут також якийсь прорахунок і хтось просто лежанувся. Треба спитати генерала Рибіцького, сказала Джейн. На станції його нема, відповів я. Він був сьогодні вранці. Куди б ти думала? На корал. У його офісі кажуть, що він інспектує випробування нової системи планетарного захисту. Повернеться в кращому разі за тиждень. Я попросив його офіс ще раз продивитися наш список обладнання. Але ця справа в них не в пріоритеті. Вочевидь, це не загрожує життєзабезпеченню колонії. У них є до нашого відправлення важливі справи. Але можливо, що ми щось упускаємо. "Я і так, нам треба скоріше це з'ясувати, – сказала Джейн. Та знаю, – відповів я. Але якби мені не хотілося вважати Трухіліо самозакоханим хвальком, не треба відкидати ймовірність того, що йому не зовсім байдужі інтереси виживання колонії. Це може дратувати, але відкидати його не варто. А ти не розглядав ймовірність, що цей самозакоханий хвалько може насправді таки щиро опікуватися інтересами колонії, – припустила Джейн. Ти схильна бачити в людях найкраще, – зауважив я. Хай савітрі продається по списку і визначить, що може нам ще знадобитися, сказала Джин. Я попросила її передивитися купу документів щодо організації базових колоній, якщо в маніфесті чогось бракує, вона це знайде. А ти надто завантажуєш її роботою? спитав я. Джин знизала плечима. Ти не довантажував її, тому я й запропонувала їй це місце вона спроможна на значно більше. Хоча тут не тільки твоя провина. Адже найгірше, чим ти зіткнувся, були ідіотські брати Чангелпети. Кажеш так, бо ніколи з ними не стикалася, відповів я. Спробувала б разок. Якби я спробувала з ними разок, більше б не знадобилося. А зустріч з генералом Сілардом, як пройшла, я змінив тему, поки моїй компетентності не завдали нищівного удару. О, чудово! Він казав приблизно те саме, що ти типу, почув вітрухілью. Про те, що ДЗК прагне загибелі нашої колонії? Ні, про те, що довкола цього проєкту точаться політичне ігрище, про яке ми не маємо жодного уявлення. Типа чого? Він не вдавався у подробиці. Згадав про це лише тому, що, мовляв, упевнений у нашій спроможності ті складнощі подолати. І спитав, чи не бажаю я про всяк випадок отримати своє старе тіло бійця сил спеціального призначення. Генерал Сілард – неябиякий жартівник. То був не жарт, відукнулася Джейн і заспокійливо підняла руку, коли побачила мій збентежений погляд. Ні, загашнику мого старого тіла у нього нема. Він лише хотів сказати, що до колонії мені краще вирушати... В модифікованому тілі. Комедна пропозиція. Я помітив, що Джейн почала пітніти, торкнувся їй лоба. Здається, у тебе жар, це щось нове. Немодифіковане тіло. відгукнулося Джейн. Раніше чи пізніше це мало статися. Принесу тобі ще води, запропонував я. Не треба пити не хочу, але, здається, здорово зголодніла. Спитаючи, чи є у них щось на камбузі що бажаєш? А що у них є? Думаю, є що завгодно, відповів я. От і добре, тоді всього потроху. Я витягнув планшет, щоб зв'язатися з кухнею. Добре, що на Магеланові подвійний запас харчів. Якщо й далі так почуватиметься, його надовго не вистачить, зауважила Джейн. Не проблема, відгукнувся я. Але як бути і старовинним повір'ям, що, мовляв, лихоманку треба лікувати голодом? У моєму випадку повіря не спрацьовують.